Segala puji bagi Allah, rasul-mu Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berani disembah dan beribadik kecuali Allah. Tidak ada seburuk baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah semoga Limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadir sekalian para jamaah umrah dan juga para mukimin, para penziarah Mesir Nabawi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa kita dan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana biasanya setiap hari Jumat kita mengkhususkan waktu untuk membaca kitab yang dikarang oleh. Guru kami di sini yaitu Syekh Abdul Muhsin Al Abbadahahbiya Allah yang berjudul Hukum Ulah Dilumur Hukum Ulah Dilumur Hah Hah Para Komnas dan kita sudah sampai pada halaman yang ke-17 dan sudah kita selesaikan poin yang ketiga di dalam kitab ini. Maka akan kita lanjutkan hari ini pada halaman yang ke-18 Poin yang keempat, 4 yang Poin yang keempat Di antara hak-hak para penguasa yang diwajibkan kita untuk Memenuhi dan menunaikan hak tersebut kepada Para penguasa kita dan juga para pemerintah kita Beliau mengatakan hafizullahullah azza wa Minan nushi lil wulati as-sam'u wa fil ma'ruf termasuk di antara makna nasihat kepada penguasa atau pemerintah adalah mendengar dan taat fil ma'ruf di dalam kebenaran di antara bentuk nasihat kepada pemerintah adalah mendengar dan taat kepada mereka fil ma'ruf di dalam perkara yang hak di dalam perkara yang merupakan kebenaran bukan merupakan penyelisian terhadap syariat ini adalah termasuk di antara hak-hak pemerintah kita hak penguasa kita yang agung yang kepada mereka yaitu mendengar dan taat pada pemerintah dan juga penguasa ini adalah bentuk nasihat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan At-dinu al-nasihat Agama itu adalah Al-nasihat Agama adalah isinya pembersihan Dan sudah kita sebutkan Maknanya berulang kali Kemudian beliau SAW ditanya Ya Rasulullah Kulna, kulna limah ya Rasulullah Para sahabat berkata Untuk siapa ya Rasulullah Untuk siapa kami membersihkan. Kemudian beliau mengatakan, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa'ammatihi. Jadi masuk dengan nasihat. Nasihat yaitu untuk Allah, untuk rasulnya, untuk kitabnya, untuk imam-imam kaum muslimin, dan juga untuk orang-orang yang awam di antara mereka. Dan kita, kita sudah sebutkan, berulang kali tentang makna Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kitabnya. Dan secara umum, yang dimaksud dengan al-nasihat adalah membersihkan. Nasahayan sahuh, yang kurang lebih maknanya adalah membersihkan. Nasihat kepada kaum muslimin, kepada imam-imam kaum muslimin, diantaranya adalah nasihat kepada penguasa. Um Karena imam di sini bisa berarti umarak, ataupun bisa berupa, atau berarti ulama. Semuanya adalah aiman, Semuanya adalah iman Yang diantara bentuk nasihat di dalam agama kita Adalah al-nasihatu li'a'immal muslimin, Membersihkan diri kepada para penguasa Maksudnya adalah membersihkan hati kita Dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar Atau penyakit-penyakit hati terhadap penguasa kita Demikian pula membersihkan lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik kepada penguasa kita. Demikian pula membersihkan perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya kepada penguasa kita. Ini namanya al-Nasihah. Dan di bentuknya adalah As-Sam'u wa ta'atu fil ma'ruf Yaitu mendengar dan juga taat kepada pemerintah fil ma'ruf, di dalam perkara yang ma'ruf. Maksudnya dalam ma'ruf, dikenal di dalam agama kita sebagai perkara yang hak. Perkara yang sesuai dengan syariah. Fa'idha amaru bi ma'siyatin falasam'a walata'a fi thalik. Apabila dia memberitahkan kepada ma'siyah, tadi tadi disebutkan termasuk nasihat kepada pemerintah adalah mendengar dan dan taat di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang benar. Bagaimana apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan? Mengeluarkan sebuah peraturan, mengeluarkan sebuah ketetapan yang isinya adalah ternyata bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Atau menyuruh tiap-tiap orang dari kita untuk melakukan ini dan melakukan itu? Padahal itu dilarang di dalam agama kita. Apakah wajib kita mendengar dan mentaati dia di dalam perintah tersebut? Beliau mengatakan hafizullah, فَإِلَا أَمَرُوا بِمَأْسِيَةٍ عَبَى بِلَّا مَرَيْكَا Iaitu pemerintah yang Ia memerintah kepada kemaksiatan, فَلَا سَمْعَ وَلَا طَعَ Maka tidak boleh mendengarkan perintah tersebut dan juga tidak boleh mendengarkan Mentaati perintah tersebut Fidalik di dalam perintah tersebut Adanya khusus di dalam perintah tersebut Yang bertentangan dengan syariat Allah Dan itu merupakan kemaksiatan Kita tidak boleh mentaatinya Adapun di, di dalam perintah yang lain Apabila mereka memerintah pada kesempatan yang lain Dengan perintah yang lain Dan perintah tersebut Peraturan tersebut Ketetapan tersebut Sesuai dengan agama Atau tidak bertentangan dengan Agama kita dan untuk masalah bersama dan tidak bertentangan dengan syariat kita maka dalam keadaan demikian termasuk nusuk termas termasuk nasihat kita kepada pemerintah kita adalah mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara tersebut wajadululilalika allahillazawajal dan menunjukkan yang demikian kata beliau firman Allah azza wajal ya amanu Akuhil Allah, wa akuhul Rasul, wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian mentaati Allah dan adalah kalian mentaati Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum dan juga ulil amri di antara kalian. Ini Allah SWT sebutkan di dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, panggilan kepada setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sebagian saya mengatakan, apabila engkau mendengar, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayuhallalina amanu, maka siapkan pendengaran. Siapkan pendengaranmu. Karena mungkin Allah SWT akan, memerintahkan dengan sebuah perintah, Atau melarang dengan sebuah larangan. Allah mengatakan, "Taati Allah." Dan kalian mentaati Allah. "Wa atii rasul Dan hendaklah kalian mentaati Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Allah apa yang ada di dalam kitabnya Apabila datang perintah, kita laksanakan, apabila datang larangan maka kita jauhi. Uwur Rasul bermaksud Uwur Rasul dan dalamnya mentaati Rasul, yaitu yang ada di dalam Sunnah Beliau. Apabila datang perintah maka kita jalankan dan apabila datang larangan dari Beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita kita jauhi. Kemudian Allah mengatakan bahwa Ulil Amri hinggung dan Ulil Amri di antara kalian. Dan jadi masalah dengan Ulil Amri adalah al-Umara wal-Olana. Al-umara artinya adalah para penguasa, pemerintah Yang mengatur urusan dunia kita Demikian pula yang dimaksud adalah al-ulama Yaitu para ahlul ilmu Para ulama yang mereka mengilmui tentang Allah Azza Wajalla Dan mengenal Allah SWT Dan juga mengenal karyatnya Yang dalam ilmu tersebut mereka takut kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah Innama. Ya Rasulullah, min ibadinya ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan tafsir ulul amri dengan umar, dikala tafsir ulul amri dengan al ulama telah datang dari para salaf, termasuk di antaranya sebagian sahabat rajalan. Dan Ibnu Kathir, rahimahullah di muka belakang purtubi, rahimahullah di dalam tafsirnya. Yang menguatkan kuasanya ulul amri ini mencapuk keduanya Yaitu baik ulama maupun umara Wa ulil amri minkum Dan dalam kalian taat kepada ulil amri diantara kalian Dan ini jelas menunjukkan kepada kita Perintah dari Allah Azza wa Jal Bahasanya ya kita sebagai orang yang beriman sebagai seorang muslim Ya secara syariat, secara agama Kita diperintahkan untuk mentaati pemerintah kita yang secara syariat yang kita diperintahkan untuk mentaati dan mendengar pemerintah kita dan juga penguasa kita. Ini langsung Allah Subhanahu wa yang memerintahkan. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dengan syarat yang saat tadi sudah disebutkan oleh Syekh yaitu di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang hak Adapun apabila menyuruh kita untuk berbuat maksiat Fala sam'a wa la ta'a Maka kita tidak boleh yang mendengar dan mentaati dia Di dalam kemaksiatan tersebut Kemudian beliau mengatakan Huwaja'a fi sunnati Ahadithu kathiratun Fi sam'i wa ta'ati ni mulatil umur Dan telah datang Di dalam sunnah Yaitu di dalam hadis-hadis Nabi SAW Hadis-hadis yang banyak di dalam masalah mendengar dan taat kepada pemerintah waqad marra minha qariban hadis Abdullah ibn Umar dan Abi Hurairah dan Abi Dzar dan Ubadah ibn Shamit belum ada dah sudah berlalu ya belum lama ini hadis Abdullah ibn Umar artinya sebelum halaman ini beliau sudah menyebutkan beberapa hadis yang isinya adalah tentang mendengar Ya kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Di antaranya adalah hadis Abdullah ibn Umar, Demikian pula hadis Abu Hurairah, hadis Abu Dar, hadis Ubadah ibn Salam dan dan uh, Rosulullah saw. Semoga Allah swt menilai mereka. Dan ini menunjukkan bahasanya kewajiban mendengar dan taat bukan hanya dalam satu hadis aja, tetapi banyak hadis dari Nabi saw dan hadis-hadis tersebut adalah sahih menunjukkan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa dan juga dengan pemerintah kita. Nah, Ibnu Umar mengatakan wa rawahu An-Nasaiy bi sahihin an Jarir radhiyallahu anhu qala bayatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sami wat-ta'ati wa an anṣaha li kulli muslim. Dan Al-Imam An-Nasaiy Rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih, itu di dalam sunnahnya. Anjarir dari Jarir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi saw. Kal beliau mengatakan, jadi Jarir mengatakan, aku membayar Nabi saw untuk mendengar dan taat, dan untuk menasihati setiap Muslim. Beliau mengatakan aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berjanji. Ya berjanji kepada beliau. Ya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji di hadapan beliau untuk apa? Berjanji untuk mendengar dan taat, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah dan penguasa. Ya berjanji untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan juga penguasa. Dan ini menunjukkan bagaimana di antara isi bayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan mereka tidaklah membayar kecuali di dalam perkara yang besar. Ya, di antara isi bayat mereka adalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya. Ini di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa an ansha halikul muslim Demikian pula aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati setiap muslim. Dan menasihati di sini maknanya lebih luas daripada hanya sekedar ia mengucapkan petuah atau memberikan yang sebuah uh, ucapan yang baik nasihat uli muslim maknanya lebih luas daripada itu jadi kita sebutkan an-nasihat -an itu nasohayan sahwatnya adalah membersihkan hanya kita membersihkan diri kita kepada setiap muslim ya kita membersihkan hati kita kita bersihkan hati kita dari hasad dari sifat dengki, dari sifat iri, dan dari penyakit-penyakit hati yang lain kepada setiap muslim Bagaimana kita membersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati ketika kita bermuamalah dengan setiap dengan setiap musim. Demikian pula lisan kita, kita yang sah ya kita bersihkan dari ucapan-ucapan yang tidak baik, yang kita bersihkan dari mengunjing. Kita bersihkan dari namimah, dari mengumpat, dari mencelah. Ini adalah bentuk nasihat kita kepada setiap Muslim. Demikian pula perbuatan kita, amalan kita juga kita bersihkan dari perbuatan dan amalan yang yang mengganggu seorang Muslim. Ya, jangan sampai kita mendolimi dengan dengan tangan kita mendolimi dia, eh, mendolimi hartanya, mendolimi kehormatannya dan seterusnya. Wa an ansohal likulin muslim. Dan aku berbaikat kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk menasehati setiap Muslim. Artinya dia berusaha untuk bersih, baik tuhernya maupun batinnya. Ketika dia bergaul dan berhubungan dengan setiap dengan setiap Muslim. Maka itu sebagian yang salaf yang ketika dia mempraktekan hadis ini, yang mempraktekan hadis ini terjadi jual beli antara dia dengan seseorang. Itu dengan seorang. Muslim, terjadi jual beli antara dia dengan seorang Muslim seorang Muslim tersebut yang menjual barangnya yang menjual barang dagangannya, ketika sahabat ini kalau tidak salah dia mendapatkan harganya murah artinya tidak sebanding dengan kualitas dari barang tersebut Dia dijual oleh seorang Muslim, dia melihat harganya murah, sementara barangnya Ya harusnya lebih mahal daripada harga yang sudah dia tentukan. Maka sahabat ini karena dia mengingat bayar dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia harus membersihkan. Bagaimana dia memberikan kebaikan kepada muslim ini? Maka dia ya dengan karena ingin membersihkan hatinya dan ingin bagaimana seorang muslim ini mendapatkan manfaat, maka dia mengatakan ingin memberikan harga yang lebih mahal dari dari apa yang dia sampaikan. Karena dia tahu bahasanya barang ini sebenarnya lebih berat untuk mendapatkan harga lebih dari lebih dari ini. Tidak dia sembunyikan, ya tapi dia katakan harganya adalah sekian dan sekian. Artinya lebih dari harga yang semula. Ini maksudnya ingin melaksanakan hadis ini. Karena beliau sudah membayar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang sah di kalimah muslim, membersihkan hatinya dan apa yang dia miliki kepada setiap setiap muslim. Dan itulah yang harus kita. Lakukan kepada setiap muslim Jangan sampai justru Sesama muslim saling Saling menipu satu dengan yang lain Ya bagaimana kita mempraktikkan hadis ini Bagaimana kita berusaha untuk memberikan Yang terbaik kepada orang lain Dan bagaimana supaya Tidak ada al-adha Tidak ada e, mudoran yang sampai Kepada seorang muslim dari kita Ya dan ini adalah Di antara isi Baikat para sahabat Nabi SAW ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat apabila sudah membaiat yang mereka tidak akan mundur dari baiatnya apabila sudah mendengar sebuah hadis yang sebuah petunjuk dari Al-Qur'an demikian bola di sisi sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan melaksanakan nah kemudian setelah itu boleh mengatakan wa fi sahihi muslim fi hadis طويل dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam sahih Muslim, Di dalam hadis yang panjang Dari Hudhaifah itu Hudhaifah ibn al-Yaman Radiyallahu'anhu Semoga Allah muridai beliau Qawla alamu Rasulullah SAW Rasulullah SAW Berkata kepada beliau Yang berkata kepada Hudhaifah Itu di dalam sebuah hadis yang panjang Yang isinya adalah Di antaranya adalah fitnah di akhir zaman Yang apabila terjadi fitnah Maka apa yang yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, "Tasma'u wa tathi'u lil amin." "Wa in daraba dhahraka wa afada malak, fasma' wa a'ti." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, "Nada adalah sa'ad untuk kita semuanya." Beliau mengatakan "tasma'u wa tathi'." "Naba' kan mendengar" dan taat lil amir untuk penguasa untuk pemerintah apabila terjadi fitnah yang di akhir zaman yang terjadi kekacauan di akhir zaman maka di antara ketentuan beliau adalah tasma'u wa tu'u lil amir hendaklah mendengar kita dengarkan ucapan penguasa kita kita dengarkan ucapan pemerintah kita dan bukan hanya didengar tetapi wa tu'u demikian pula engkau taati karena sebagian mungkin mendengar apa yang diucapkan oleh pemerintah mendengarkan apa yang dia sampaikan tetapi tidak dia taati beliau mengatakan tasmau wa tathi pertama aku mendengar kemudian yang kedua engkau mentaati mendengar dan taat terhadap perintah penguasa dan juga pemerintah lil amir kepada penguasa wa in daraba dhahrak wa in aqadha malak wa in daraba dhahrak wa aqadha Meskipun dia memukul pembunmu, dan mengambil hartamu. Engkau mendengar dan taat kepada pemerintahmu, kepada penguasamu, meskipun mereka mengolimi kita. Yaitu dengan apa? Contohnya adalah, Wa in norma mahram. Meskipun dia memukul pembunmu. Ya kita disiksa, atau kita ditampar, atau kita dibukul, Dan ini adalah bentuk kedoliman fisik. Dan ini tidak menjadikan kita untuk memberontak kepada pemerintah. Ini adalah sebab pendoliman, tetapi tidak menjadikan kita untuk memberontak kepada pemerintah. Seandainya pemerintah mendolimi kita atau sebagian dari kita atau sekelompok dari kita dengan memukul atau lebih dari itu. Maka ini tidak menjadikan kita sebagai seorang muslim untuk keluar dan memberontak kepada penguasa-penguasa yang sah. Karena beliau mengatakan, wa in meskipun dia memukul punggung. Ini adalah contoh saja. Ini contoh kezoliman di dalam masalah-masalah fisik. Seandainya kita, atau sepuluh orang dari kita, seratus orang dari kita, seribu orang dari kita, didolimi oleh pemerintah dengan fisik, maka ini jangan sampai menjadikan kita meninggalkan sabda Nabi SAW. Karena beliau mengatakan, dusta orang tua ini, ulin Amir, wa'ain noro balohroh. Menguasai dengar dan taat kepada penguasaMu, meskipun ya mereka memukul, memukul punggungMu. Wa'ain wa'af pada malak. Demikian pula apabila dia mengambil hartamu, mengambil hartamu, mengambil harta rakyat, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi dengan cara korupsi atau dengan cara-cara yang lain. Yang mengambil harta kita yang sudah kita Kumpulkan dengan susah payah, Dengan capek dan seterusnya Tiba-tiba dia datang dan Mengambil harta kita, sebagian harta kita Atau seluruh harta kita Ini adalah kezaliman Di dalam masalah harta Apakah ini menjadikan kita sebagai kaum muslimin Keluar dan memberontak Kepada pemerintah Tidak, karena beliau mengatakan Wa in norobal duhrak Wa akhada lalak Meskipun dia memukul punggungu dan meskipun dia mengambil harta ini yang mengucapkan Nabi SAW tasma'u wa tuti'u lil'amir ya dan kemudian beliau mengatakan fasma'u wa ati'u dikuatkan lagi oleh beliau di awal beliau mengatakan tasma'u wa tuti'u lil'amir wa inna rabba dhamra wa akhala ma'ala kemudian setelah itu di akhir beliau ingatkan kembali, beliau kuatkan kembali dengan mengatakan fasma'u wa ati'u Danlah engkau mendengar dan dalam kota Akhirnya beliau ingin memuatkan dalam keadaan apapun Ya bapak-bapak sekalian Kenaliman yang dilakukan oleh pemerintah Dan juga penguasa ini tidak menghalalkan kita untuk keluar dari dari ketaapan Tidak menjadikan kita untuk memberontak kepada pemerintah yang sah Dan ini adalah petunjuk Nabi SAW Dan beliau SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya Wahai yang teru, aneh hawa. Inhu adalah wangi Yuhai. Tidaklah beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, berbicara dengan hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan adalah sebuah wangi yang diwahyukan kepada beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengwahyukan kepada beliau? Allah Azza Wajalla. Dialah Allah Taala yang menciptakan kita, menciptakan pemerintah kita, yang mengetahui apa yang telah terjadi dahulu dan yang apa apa yang akan datang. Mengetahui apa yang maslahat, mengetahui apa yang mudarat bagi diri kita. Allah wahyukan kepada Nabi-Nya, ya, supaya Nabi saw menyampaikan itu kepada kita. Dan di antara wahyu yang disampaikan kepada beliau saw adalah kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun mereka melakukan ketoliman. Ya, dan e, ini bukan berarti seseorang yang ketika dia mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan mereka berbuat dolim. Kemudian dianggap ini adalah sebuah kehinaan bagi kita. Sebagaimana anggapan seseorang. Mereka mengatakan, ustaz, kalau kita yang mendengar dan taat. Sementara mereka mendolimi kita. Berarti ini adalah kita membiarkan diri kita dalam keadaan hina dina. Yang membiarkan diri kita dalam keadaan rendah. Kita katakan, ya, ketinggian seseorang adalah ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya ketinggian seseorang adalah sesuai dengan takwanya, sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah dan rasulnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling yang, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ketaatan kita kepada Allah dan rasulnya itulah ya ketinggian derajat kita di sisi Allah azza wajalla. Apabila seseorang yang ketika dia mendengar dan taat kepada pemerintah, meskipun didolimi oleh pemerintah, dan dia tetap mendengar dan taat kepada pemerintah, maka ini adalah rifah bagi dia. Ini adalah ketinggian bagi bagi orang tersebut. Adapun, apabila terdoliman pemerintah menjadikan dia meninggalkan hadis Nabi. Kemudian dia memberontak kepada pemerintah. Dan memberontak ini seperti itu. Ya, dan tingkatan yang paling parah, yang paling berbahaya apabila memberontak dengan senjata. Nah, di sana ada al-qurul, di sana ada pemberontakan yang lebih yang lebih rendah daripada itu. Yang kadang seseorang memberontak dengan bisanya, mengucapkan ucapan yang tidak baik kepada pemerintah. Demikian pula terkadang memberontak dengan hatinya, meninggalkan, mendengar dan taat, dan di dalam hatinya niat untuk keluar dari pemerintah yang sah. Makanya adalah bentuk dari pemberontakan Inilah yang e, Kehinaan yang sebenarnya Karena dia telah meninggalkan Ketaatan kepada Allah Dan ketaatan kepada Rasulullah SAW Karena Allah memerintahkan kita Untuk mentaati ulil amri Demikian pula Rasulullah SAW Memerintahkan kita untuk mentaati Ulil amri, meskipun mereka Mendalimi kita Ya, Apabila kita Mentaati pemerintah kita, meskipun mereka mengdalimi kita dengan niat ta'at kepada Allah dan ta'at kepada Rasulnya, maka ini adalah rif'ah, ini adalah ketinggian derajat bagi bagi kita, bukan merupakan kehinaan sebagaimana yang dianggap oleh sebagian. Nabi mengatakan: "Hafidhullah wa roa al-muqari'iy wa muslim wa lafdu li muslim". Al-Abi Hurairahan an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kah dan diriwayatkan oleh al Imam Al-Imam Al-Bukhari yaitu di dalam sahihnya wa Muslim demikian pula oleh Imam Muslim dan lafaz adalah milik Imam Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda Man ata'ani Fakat ata' Allah wa man ya'sini ya Fakat asalla wa man yut'il al-amira faqat ata'ani wa man ya'sil ya amira Kakat <tuk> aswani. Beliau sawallahu wasallam mengatakan, siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Berang siapa yang taat kepada kepada Rasulullah sawallahu wasallam, maka pada hakikatnya dia telah taat kepada kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah menyuruh di dalam Al-Quran untuk mentaati Rasulullah sawallahu wasallam, sebagaimana dalam ayat tadi. Ya ayuhal ladina amanu atiullah. Rasul, Wahi orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Dan taatlah kalian kepada, kepada Rasul Ini perintah dari Allah Supaya kita mentaati Rasulullah SAW Sehingga orang yang mentaati beliau Datang perintah dari beliau SAW Kemudian kita laksanakan perintahnya Datang larangan dari beliau SAW Kemudian kita jauhi larangannya Maka pada hakikatnya kita telah mentaati Allah azza Azawajal. Man ata'ani faqada'ata'Allah. Barang siapa yang menta'ati aku, maka sungguh dia telah menta'ati Allah azza Azawajal. Dan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Man yuti'un rasulah faqada'ata'Allah. Barang siapa yang menta'ati rasul, maka sungguh dia telah menta'ati Allah. Dan ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan perasaan yang menta'ati Rasulullah itu adalah syirik katanya. Ya, jadi kita hanya mentaati Allah saja. Dan mereka meyakini bahasanya yang yang menjadi sumber agama kita hanyalah Al-Quran. Kalau kita mentaati Rasul yang mengikuti hadis beliau berarti kita telah menyekutukan Allah. Ini tidak benar. Ya, ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul adalah bagian ketaatan kita kepada Allah SWT. Kerana Allah adalah yang telah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kanya Allah mengatakan, 'Majunya Rasul, tak ada Allah'. Dan orang yang meyakini dengan keyakinan tadi, mereka lah yang telah menilai si Firman Allah sendiri. Kalau mereka memang benar, konsekuen dengan ucapannya, bahasanya mereka mentaati Allah saja di dalam Al-Quran, harusnya mereka mentaati Rasulullah di dalam Hadis. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, 'Majunya tiada Rasul, tak ada Allah'. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka semua dia telah mentaati Mentaati Allah Dan Allah mengatakan ya amanu ati Allah wa ati al -rasul. Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul Jadi Al-Quran sendiri menyuruh mereka untuk mentaati Rasulullah SAW Jadi ketaatan kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk Bagian ketaatan kita kepada Allah Dan beliau tidak Memhalalkan kecuali yang diharapkan oleh Allah dan tidak menghalalkan kecuali yang dihalalkan oleh Allah tidak memerintahkan kecuali dengan perintah Allah dan tidak melarang kecuali dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah maknanya itu di dalam sebuah hadis beliau Rasulullah SAW katakan Ala Inna harma Rasulullah ma harma Allah ketahuilah bahasanya apa yang diharamkan oleh Rasulullah Itulah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jawa. Apa yang diharamkan oleh beliau, itulah yang diharamkan oleh oleh Allah. Nah. Wa man ya'sini faqad asalla. Barang siapa yang memaksiati aku dan barang siapa yang memaksiati aku, faqad asalla maka sungguh dia telah memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaliknya, ya orang yang memaksiati Rasulullah SAW berbuat maksiat kepada Rasul Sallallahu wa alaihi wasallam. Artinya datang perintah yang wajib, kemudian kita tinggalkan, tidak kita kerjakan. Datang larangan yang isinya adalah pengharaman sesuatu, kemudian kita laksanakan dan kita langgar larangan tersebut. Maka ini adalah maksiat. Ya, dan ini adalah maksiat kepada beliau Sallallahu wa alaihi wasallam dan maksiat kepada beliau adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa taala. Wami yutil amira fadatani. Dan barang siapa yang mentaati Amir, yang ini adalah nama lain dari ulil amri, ya, penguasa atau pemerintah. Dan barang siapa yang mentaati pemerintah, maka sungguh dia telah mentaati aku. Barang siapa yang telah yang menaati pemerintah itu penguasa di dalam hap di dalam perkara yang benar, maka sungguh dia telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bang, karena beliau memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Sebagaimana hadisnya tadi, dasnau watuni ulil amir. Janganlah engkau mendengar dan taat kepada penguasa. Kalau kita yang mentaati pemerintah kita dan penguasa kita, maka pada hakikatnya kita telah mentaati Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang memerintahkan kita untuk mentaati Amir, yang mentaati pemerintah dan penguasa kita. وَمَنْ يَعْسِلْ أَمِيرًا فَقَدْ أَصَلَهِي Dan barang siapa yang memaksiati Amir, maka sumbun dia telah memaksiati diriku. Barang siapa yang membantah kepada pemerintah, padahal dia memerintahkan kepada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang memberontak kepada pemerintah, maka pada hakikatnya, فَقَدْ أَصَلَهِي Dia telah memaksiati Rasulullah SAW. Karena beliau memerintahkan kita untuk mendengar dan taat. Kalau kita justru yang membantah kepada pemerintah, tidak mau mendengar dan tidak mau menaati pemerintah, maka kita telah melawan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Nah. Kemudian setelahnya warawah muslimun fi sahihi. Dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya Yaitu di dalam sahih muslim An Wa'ili Ibn Hajar Atau Ibn Hujr Dan dari Wa'il Ibn, Wa Ibn Hujrin Radhiallahu'anmu Semoga Allah merindahi beliau Qal sa'ala salamatu Ibn Yazid Al-Ju'fi Rasulullah SAW Wa'il Ibn Hujr Menceritakan bahasanya Salamah Ibn Yazid Al-Ju'fi Salah seorang sahabat Nabi SAW Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi kebiasaan para sahabat RA, Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa pertanyaan-pertanyaan Yang bermanfaat Fakal maka beliau Yaitu Salam Ibn Yazid Mengatakan Ya Nabi Allah araita in qamat alayna umarau, um Yas'aluna haqqahum Wa yamna'una haqqana Wahai Nabi Allah Wahai Nabi Allah yaitu wahai Rasulullah. Ya, araitu bagaimana pendapatmu? Apabila kami dikuasai oleh umara oleh seorang penguasa, oleh pemerintah yang sifatnya yas'aluna haqqah. Mereka ini yaitu penguasa ini, pemerintah ini meminta kepada kami hak mereka. Jadi kalau hak mereka mereka gicara meminta haknya kepada kepada gicara kalian harus mendengar kalian harus sadar kalian harus begini yas'aluna haqqana dia meminta kepada kami hak kami wayamnauna haqqana meminta kepada kami hak mereka kemudian wayamnauna haqqana tetapi mereka menghalangi hak kami Adi, hak yang kami miliki mereka halangi mereka ambil seperti itu contohnya misalnya hartanya diambil atau kita didalimi di dalam hak kita Kalau hak mereka, mereka berusaha untuk mengambil Tapi untuk hak kita, maka mereka berusaha untuk menghalang hak tersebut Tidak disampaikan haknya kepada kepada kami Ini ingin mensifatkan bahwasanya penguasa dan pemerintah tersebut dalam keadaan taulim Haknya yang merupakan hak pemerintah mereka berusaha untuk mengambil Tapi hak kita sebagai rakyat tidak diberikan Ya ingin menceritakan kepada Nabi SAW bagaimana Apabila ada pemerintah kami yang menguasai kami dan mereka sifatnya demikian, itu menduli kami. Fakohlah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ia memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan kebaikan kepada sahabat ini. Dan adalah petunjuk dan kebaikan bagi kita semua. Apa yang belum katakan? Apakah beliau S.A.W mengatakan, Dahlah kalian keluar memberontak kepada penguasa yang nolim tersebut? Dahlah kalian melakukan revolusi? Dahlah kalian melakukan ini dan itu? Apakah beliau mengatakan demikian? Ternyata beliau mengatakan, Isma'u wa'ati'u. Um. Dahlah kalian mendengar, dan dahlah kalian ta'at. Ini adalah petunjuk Nabi S.A.W. Dan siapa? petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk ini beliau mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun dia meskipun dia adalah seorang yang mungkin ternama di hadapan kita atau seorang yang kita fans kepada orang tersebut tapi kalau bertentangan dengan petunjuk nabi maka tidak boleh kita Mendahulukan ucapan dia daripada petunjuk Nabi saw. Beliau mengatakan yang khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Apa petunjuk beliau? Ketika pemerintah kita melakukan penoliman kepada kita, beliau mengatakan isma' awqaf tauqo. Tetaplah kalian mendengar dan tetaplah kalian mentaati. Artinya jangan keluar, jangan memberontak. Tetap mendengar dan terhadap kepada pemerintah. فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُونَ Kemudian beliau menyebutkan, ya, sabda beliau, sesungguhnya, atas mereka, apa yang mereka bebankan. Apa yang mereka bawa. Maksudnya adalah, kewajiban mereka, atas mereka, kewajiban mereka. Dan atas kalian, kewajiban Dan atas kalian, kewajiban kalian. Jadi pemerintah kita, penguasa kita, mereka punya kewajiban. Demikian pula kita juga memiliki kewajiban. Kita memiliki kewajiban sebagai rakyat, dan mereka, pemerintah dan juga penguasa, memiliki kewajiban sebagai seorang penguasa. Dan masing-masing dari kita, baik rakyat maupun pemerintah, kelak akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang selamanya di dunia. Dan kelak akan ada hisap, ada perhitungan. Dan diantara yang Allah akan tanya di hari kiamat adalah tentang masalah amanah, Tentang masalah kewajiban dan seterusnya. Kita sebagai rakyat akan ditanya apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Demikian pula pemerintah kita juga akan ditanya oleh Allah apakah mereka melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah dengan baik atau atau tidak. Jadi masing-masing kita akan ditanya oleh Allah. Raih, beliau mengatakan, fa'in nama alaihim mahum milu. Mereka kalah akan ditanya. Kalau mereka tidak melaksanakan, yang kewajiban mereka sebagai pemerintah untuk berbuat adil dan justru menduli kita sebagai rakyat, maka mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Fa'in nama alaihim mahum milu. Sesungguhnya atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka. Jadi mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan kepada kita kepada rakyat yang dihadapan Allah Azza Wajalla akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, nggak akan ada nggak di, akan dibiarkan oleh Allah semata-mata. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab yang berat, ya tanggung jawab yang berat sebagai seorang penguasa. Demikian pula kita sebagai seorang rakyat juga memiliki kewajiban kepada pemerintah kita. Kita juga akan ditanya tentang kewajiban tersebut. Sudahkah kita mendengar kepada pemerintah Sudahkah kita mentaati pemerintah Sudahkah kita melaksanakan hak-hak mereka Masing-masing bertanya kepada dirinya sendiri Karena masing-masing telah akan datang kepada Allah Dan masing-masing dari kita akan ditanya sendiri-sendiri oleh Allah Azza Wajalla. Jadi kita berikan, kita tetap mendengar dan taati kepada pemerintah Adapun mereka berbuat dolib Maka itu urusan mereka dengan Allah SWT, mereka yang akan ditanya oleh Allah Sedangkan kita akan ditanya Apakah kita mendengar dan taat kepada pemerintah kita atau tidak Apakah kita sudah bersikap sesuai dengan yang Allah tunjukkan Dan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW atau atau tidak Jadi kalau kita mendengar dan taat kepada pemerintah kita Ada pun maka itu adalah tanggungjawab mereka kepada Allah SWT Nah Kemudian wafit tafsir al-Qurtubi dan di dalam tafsir al-Qurtubi al-Sahla Abdullah al-alima al ay yuftiya fa laysa lahu ay yufti fa id afta fa huwa kana amiran ja'iran jadi dalam tafsir al-Qurtubi yang seorang ulama yang memiliki kitab tafsir al-Qurtubi beliau adalah Abu Abdullah Qurtubi, beliau mengatakan bahwasannya Sahal Ibnu Abdillah At-Tasturi, yang beliau berkata ya Sahal Ibnu Abdillah At-Tasturi ini adalah termasuk ya, ulama' yang Qadir ulama' alama' dan beliau meninggal pada tahun 283 Hijriah beliau mengatakan apabila Sultan, apabila pemerintah melarang seorang alim apabila pemerintah melarang seorang ulama' Ayuftia ay untuk memberikan fatwa, wale isallahu ayufti. Maka tidak boleh bagi ulama tersebut untuk memberikan fatwa. Yang ini ucapan seorang, yang seorang pendahulu, itu sahih bin Abdulah yang meninggal pada tahun 283 hijriah. Beliau mengatakan apabila Sultan, apabila penguasa melarang seorang ulama, ya seorang ustaz, seorang kiai dan seterusnya, dilarang untuk memberikan fatwa dia ya, tidak boleh mengajar. Tidak boleh memberikan fatwa. Fa laysalahu ayyufthi, maka tidak boleh alim tersebut ulama tersebut untuk memberikan fatwa. Kenapa? Melaksanakan firman Allah. Ya ayyuhallazina aamanu aatiullaaha wa aatiur rasuula wa ulil amri. Jadi diperintahkan untuk untuk me, me, me, mentaati pemerintah. Seandainya seorang ulama dilarang, ya ulama yang lain masih bisa berfatwa. Tidak ada keharusan dia berfatwa bukanlah ia yufthi maka tidak boleh dia untuk berfatwa fa in astaa fa <fahuwa asin> apabila dia tetap berfatwa Akhirnya sudah dilarang oleh pemerintah untuk berbicara untuk berfatwa tetap dia berbicara dan berfatwa fa huwa <asin> maka dia telah berbuat maksiat bermaksiat kepada siapa kepada Allah dan juga rasulnya karena Allah melarang dia maka dia untuk taati menaati amir Mentaati ulil amri Demikian mula Rasulullah SAW Dia menyuruh dia untuk mentaati ulil amri Kemudian dia dan mendengarkan Larangan dari pemerintah tersebut Fahuwa asin Maka dia telah berbuat maksiat Wa inka amiran Jairan Meskipun penguasa tersebut adalah Penguasa yang jair Jair artinya adalah doli Yang meskipun pemerintah tersebut Adalah penguasa yang yang boleh dikenal dengan kekalimannya, kemudian dia melarang pulang, melarang ini, melarang itu untuk berfakir dan seterusnya, maka hendaklah para ulama tersebut yang berhenti dari berfakir. Kalau sudah dilarang oleh pemerintah, maka hendaklah dia berhenti dari berfakir. Dan kalau dia tetap melakukan, maka di sini Sahal bin Abdullah mengatakan bahwa asin maka dia telah berbuat maksiat. Wajdululinalika hadits Auf bin Malik al Ashja'i. Rasulullah Anhu dan menunjukkan yang demikian, ya menunjukkan bahasanya seorang alim apabila dilarang untuk berfatwa berfakwa maka dalam dia berhenti dari fatwa Yang menunjukkan yang demikian adalah hadis A'uth ibnu Malik al Ashjari Rasulullah Shallallahu Anhu. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kau, la yakussu illa amir atau mur atau mukhal yang menunjukkan yang demikian adalah sabda Nabi SAW ya, layakus yang tidak boleh menceritakan sebuah kisah illa kecuali seorang amir seorang penguasa awu makmurun atau orang yang diperintah oleh penguasa awu muktalu atau orang yang sombong ya, dan yang dimaksud sini sebagian mengatikan, pasanya, maksudnya adalah memberikan nasihat yang tidak boleh memberikan nasihat Kecuali seorang amir Yang seorang penguasa, seorang pemerintah Demikian pula seorang yang makmur Yaitu orang yang diizinkan oleh pemerintah Untuk memberikan fatwa, memberikan nasihat Yang memberikan ceramah Atau seorang yang takafir Jadi ada orang yang sombong Artinya orang yang memberikan e, ceramah Ada beberapa kemungkinan ya, Mungkin dia adalah orang yang secara-sara memang Diperbolehkan Yang seperti seorang Amir Atau seorang yang memang diizinkan oleh Pemerintah Atau dia adalah seorang yang Mutakatbir Orang yang sombong Yang dia ingin menunjukkan Di hadapan manusia Bahasanya dia adalah orang yang Berilmu Atau dia adalah orang yang demikian dan demikian Rawahul Imam Ahmad Hadis ini diriwati oleh Imam Ahmad Wa Abu Dawud Demikian pula Abu Dawud Wa hadisun hadithun Sahihun di turuqih Wa nurq Ta'liqah Ta al-Albani al-Mishkah alal Ala hadis rakam 240. wa'aba'in mengatakan Ini adalah hadis yang sahih Dengan jalan-jalannya Kemudian boleh mengatakan e, Hafizahullah dan lihatlah Komentar dari Syekh Al-Albani e, Rahimahullah di dalam Al-Mishkah, itu Mishkatul Masabih Di dalam hadis 200 ke 240 Nah Kemudian setelah itu beliau menyebutkan asar dari uh, Abu Musa al-Ashari beliau mengatakan wakilnya Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu yufti bi tamatui fil uh, dahulu Abu Musa al-Ashari salah seorang sahabat Nabi saw yang diutus oleh uh, Nabi saw ke Yaman beliau yufti bi beliau berfatwa dengan bolehnya disyaratkan yang tamatuk ketika haji. Abu Musa al-Aqshari, dia saat itu berfatwa tentang bolehnya melakukan haji ketika ketika haji. Yang sudah pernah haji, insyaAllah paham. Yang bahasanya haji ada tiga. Ada haji tamatuk, ada haji ifran, dan juga ada haji kirun. Haji tamatuk ini adalah seseorang yang sebelum haji dia melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Kemudian dilanjutkan dengan haji. Maka ini dinamakan dengan haji tamattu. Abu Musa al ashari termasuk yang bervakwah dan berpendapat bahasanya haji tamattu ini disyariatkan. Berdasarkan firman Allah Az-Zawajad. Itu Allah berfirman, "Faman damama tamatta'a bil umrati ila al-haji fafastaisara minal haji. Faman damata'a min umrati ila haji fafastaisara haji." Ini adalah dalil tentang disyaratkannya tamato ketika berhaji. Demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak menunjukkan disyaratkannya tamato. Sehingga Abu Musa Al Ashari saat itu berfatwa tentang disyaratkannya at tamato. فبلغه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يأمر بالإفراد. Kemudian sampai kepada beliau, yaitu sampai kepada Abu Musa Al-Ashari berwasanya Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata beliau memerintahkan manusia untuk melakukan ifrad. Yang melakukan jenis haji yang lain yang dinamakan dengan ifrad yaitu seseorang datang hanya melakukan hajinya. Jadi tidak didahului dengan umrah tetapi langsung datang ke Mekah dan langsung melakukan apa? ibadah haji, dia mana sih haji tidak melakukan umrah terlebih dahulu. Ini perintah dari siapa tadi? Umar ibnu Khattab dan saat itu beliau sebagai amirul muminin sebagai khalifah dan Abu Musa adalah di bawah beliau. Fatwa Abu Musa boleh kita bertawatur sementara datang perintah dari penguasa pemerintah saat itu yaitu Umar bin Khattab untuk melakukan umroh. Karena istihad dari Umar bin Khattab saat itu adalah supaya manusia hanya melakukan ifrad saja. Kalau melakukan mau melakukan umrah maka di waktu yang lain. Ya kalau mau melakukan umrah di waktu yang lain. Jadi sekarang jangan menggabungkan antara umrah dan dan haji. Tapi sekarang haji saja. Kalau mau umrah maka di waktu yang lain. Sehingga beliau memerintahkan manusia untuk melakukan haji ifrad. ini adalah iztihad beliau radhiyallahu anhu dan diantara alasan beliau adalah supaya Ya Ka'bah ini tidak sepi dari pengunjung Tidak sepi dari pengunjung Karena kalau semuanya Ya dalam satu waktu melakukan umrah dan haji Maka dikhawatirkan mereka tidak melakukan umrah pada waktu yang lain Itu di luar bulan haji mereka tidak datang untuk melakukan umrah Karena sudah merasa cukup dengan umrah yang dilakukan ketika tamatuh Sehingga Umar bin Khattab saat itu beliau beristihad yang melarang manusia untuk melakukan tamatur Tetapi menyuruh mereka untuk Untuk ifrat Apa yang terjadi? Ketika sampai kepada Abu Musa Bahasanya Umar Ibn Khattab Yang menyuruh untuk ifrat Dan bukan tamatur Maka Abu Musa mengatakan Ya Ayuhannas Ini adalah kebijaksanaan beliau Hikmah di dalam bersikap Beliau mengatakan wahai manusia Mangkunna Aftaina wufudia fal yata'id <tuh> wahai manusia barang siapa yang sudah kami fatwakan dengan sebuah fatwa maksudnya adalah fatwa untuk bertamattu fal <tuh> yata'id maka hendaklah dia jangan tergesa-gesa ya jangan tergesa-gesa fa <tuh> inna amiral mukminin qadimun alaikum fabihi fahtammu karena sesungguhnya amiral mu'minin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan datang ya kepada kalian fabihi fatammu makan dalam kalian mengikuti beliau Jadi Abu Musa Al-Asyari dia memerintahkan manusia untuk mengikuti siapa penguasa yaitu Amir Amirul Mukminin yaitu Umar Ibnu Khattab Akhrajahu Muslim fi sahihi ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan ini menunjukkan bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu dan mereka berusaha supaya bagaimana tidak terjadi yang tidak terjadi perpecahan di antara umat Yang mengatakan berfatwa dengan fatwa Tertentu sementara pihak penguasa atau pihak pemerintah Mereka menyuruh untuk uh, melakukan perkara yang lain Ya Abu Musa al-Asari mengatakan kepada manusia Supaya mereka pelan-pelan uh, dan tidak terpisah-pisah Dan dalam mereka mengikuti uh, apa yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab. Rasulullah SAW itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan disampaikan oleh Syekh Afif Alon di sini bermanfaat untuk kita semua. Nah. Salahkan seseorang sholat jenazah, tapi dia tidak tahu bacaannya. Dia hanya mengikuti imam bertakbir dengan mengharap ditolong Allah al-sawajat. Bukanlah dia belajar. Yang dalan dia belajar, ya bagaimana sholat jenazah dan caranya mudah. Ya bertakbir dan takbir yang pertama, ya kita setelah membaca takbir yang pertama kita membaca al-fatihah dan semuanya insyaallah. Kemudian yang kedua, takbir yang kedua, setelahnya kita setelah tampil kita membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita hanya membaca Allahumma salli ala Muhammad boleh. Atau membaca salawat seperti yang kita baca ketika tasyahud yaitu salawat ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim rakhibu mazid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa Alaa Ibrahim wa ala librah innaka hamidum majid. Dan semua kita insyaallah bisa berselawat. Kemudian takbir yang ketiga, kita mendo akan berdoa untuk selesai. Kalau bisa mendoakan dengan doa yang dibaca oleh Nabi bagus dan Allah. Tapi seandainya kita tidak apa, cukup kita mengatakan Allahu rabbil alamin. Allahu rabbil alamin dan seterusnya. Nah. Oh. Daripada yang ketiga, maka kita membaca doa, mendoakan untuk orang yang kita sholatkan. Kalau bisa dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi seperti: Allahumma qul lihayina wa mayyitina wa shahidina wa qabeenah wa sadirina wa kabirina wa takarina wa anfana. Allahumma innahu ma ahiyatu minna faahihi al-Islam wa man tarofiyatu minna fatarofahu al-Iman. Allahumma la ta'hrimna ajrahu waladudillana ba'dahu maka ini agak. Atau membaca doa yang lain Allahumma firdlakum warhamhu, wa'afi wa'fu anhum wasyib mudholam wa dan seterusnya maka ini juga hafal. Tapi seandainya kita tidak hafal maka kita berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Seandainya kita hanya bisa mengucapkan Allahumma firdlakum ya Allah abunilah jenazah jenazah tersebut Allah ya Allah abunilah mereka kemudian kita ulang Allahumma firdlakum Allahumma firdlakum ya Allah abunilah mereka abunilah mereka maka ini sudah cukup. Fattakulillah Nusstatu kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak yuqalillah Nafsan illa usha Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan terus dia belajar. Ya, kalau dia bisa menghafal pelajaran sekolah, maka tentunya dia bisa menghafal ya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian pada rukkannya yang ke, eh, pada tabligh yang keempat, yang boleh kita membaca doa. Dan boleh kita diam, ya karena Nabi saw terkadang diam, artinya langsung beliau salam, dan terkadang beliau membaca doa. Dan kalau kita sebagai makmum, maka kita mengikuti imam. Ya kalau imam langsung salam setelah takbir yang sempat, maka kita langsung salam. Dan untuk salam ini boleh dua kali, boleh satu kali. Keduanya datang dari Nabi saw dan kita sebagai makmum sekali lagi kita mengikuti imam. Kalau imamnya sekali salam maka kita sekali salam. Kalau imamnya dua kali salam maka kita dua kali salam. Nah. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ketika beliau keluar dari Khalifah Ali radhiyallahu anhu, apakah kita tidak bisa mengambil istian beliau? Muawiyah radhiyallahu anhu telah memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau beristihad dan meminta memohon kepada Ali bin Abi Thalib supaya mengkisas, menghukum orang-orang yang telah membunuh Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini yang beliau minta. Ya dan ya akan membayar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini adalah istihad Muawiyah. Dan para ulama menjelaskan bahwa Benar tak? Ali bin Abi Talib beradil ano dan keduanya mesti tahid. Ya dan Rasulullah SAW mengatakan, jika setahadah hakim, fakat fahu ajaran, wajah setahadah, fakta wa fahu fa ajaran wajah. Apabila seorang hakim yang semua seorang ahlinya dia beristihadu kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala dan apabila dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Saat itu Ali bin Abi Talib Ijtihad beliau tidak demikian tapi yang e, ijtihad beliau adalah semuanya bersatu terlebih dahulu ya dan apabila sudah bersatu bersama-sama untuk Yang menyelesaikan masalah pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah ijtihad Ali bin Abi Thalib dan para ulama menjelaskan bahwasanya yang benar di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun Muawiyah maka ijtihad beliau salah dan yang berijtihad benar Dia mendapatkan berapa pahala dua pahala. Adapun yang salah maka dia mendapatkan satu pahala. Kita harus tetap menjaga kehormatan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka adalah istighdul dan pahala atau kebaikan yang mereka miliki, yaitu sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah jauh lebih besar daripada yang kesalahan yang terjadi pada diri mereka. Dan tidak boleh kita mengucapkan ucapan yang tidak baik tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Dan apabila e, beristihah dan disetihahnya salah Maka tidak boleh kita mengikuti yang meskipun itu setingkat Abu Bakar As-Siddiq Ataupun setingkat Umar bin Khattar Rada'an Karena mereka juga manusia bisa salah dan juga bisa benar Kalau disana ada hadith yang sudah jelas Seperti tadi misalnya tentang mendengar dan taat kepada pemerintah Dan kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah Ini adalah hadith yang jelas Dan banyak hadisnya, bukan hanya satu Demikian pula disebutkan di dalam Al-Quran dan ucapan para salaf tentang kewajiban mendengar dan ta'at kepada pemerintah. Maka tidak boleh kita mengedepankan ucapan atau perbuatan seseorang di atas kapan dan juga rasulnya. Ya, Ya halalina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih. Ya, janganlah kalian ya mengedepankan di atas ucapan Allah dan juga rasulnya. Ya, ucapan Allah dan Rasul ini harus kita dahulukan Daripada ucapan seluruh manusia Siapapun dia nah. Mohon penjelasan pencerahan Tentang Tawbud Karena sebagian kaum muslim di tanah air Mengatakan pemerintah adalah Tawbud Karena tidak berhukum dengan Hukum Islam Apakah benar pemerintah dikatakan Tawbud Tawbud adalah Kullu ma Tajawaza bin abdu haddah Min ma'budin Aw matbu'in aw ta' ah. yang, yang dimaksud dengan ta'ud adalah seluruh Atau segala sesuatu yang dilebih-lebihkan Baik berupa sesembahan Seperti seseorang menyembah Jin, maka jin tersebut adalah Ta'ud Atau menyembah pohon, maka pohon tersebut adalah Ta'ud, kerana disebab selain Allah Demikian pula matbu' Sesuatu yang diikuti Seorang ulama misalnya Diikuti dalam segala hal Baik yang benar maupun yang, yang tidak benar Maka ini adalah tohut. Ya, karena dia diikuti di dalam perkara yang salah maupun di dalam perkara yang benar. Pemerintah uh, ulama kita hormati ya dan kita jaga hak-haknya. Tetapi tidak boleh apabila dia bersalah kemudian kita ikuti kesalahannya. Demikian pula bisa berupa mutawak. Muta yaitu seseorang yang ditaati seperti penguasa misalnya. Apabila kita mentaati penguasa di dalam kemaksiatan kepada Allah maka dia adalah Takut, jadi takut lebih umum daripada daripada itu. Dan hati-hati seseorang di dalam yang menggelari, yang penguasa atau yang lain dengan, dengan ucapan takut. Ya tidak ada ucapan dari kita kecuali akan ada yang mencatat, itu ada malaikat yang mencatat. Janganlah kita yang mengucapkan ucapan dan kita anggap itu adalah suatu yang remeh, ternyata itu adalah suatu yang besar di sisi Allah Swt. Ya, kemudian e, tentang masalah berhukum dengan hukum Islam. Maka ini bukan hanya kewajiban pemerintah Kita sebagai muslim juga diwajibkan untuk berhukum dengan hukum Islam nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh